som bantar fortfarande, tydligen mm. inte idag för han har smält i sig lite choklad här och sitter med en öl. Vad ligger du på för vikt nu då? Jag vägde fan mig in på 91 igår. Herregud. Mm. Det är, vad ska vi säga, Det är rundar så länge, 8 kilo nu på en och en halv månad, sex veckor. På 4-3-dieten. Mm. Och vad var vi för midjemått nu då? Nej, midjemåttet är fan bökeligt. Jag, jag har gått ner i vikt nu. Ja, rätt bra. Men sista... Kan det vara sista fyra veckorna? Jag har tappat... Nej, två, två centimeter på, i midjemåttet, men... Fyra kilo. Så vi inte fan... För jag tycker den, eh, dricka ull fredag, lördag, söndag, den funkar rätt bra annars. Mm. Men ja. jag går ner i vikt men jag blir fan lite smalare just nu. Okej. Okay. Så eh, är den lite skum där. Slips däremot, han har, han, har, han, har, jag går upp. Han, han kör ju 5-2. Han har gått ner 2 kilo på sex veckor och så... Fan vet du om man gått upp en centimeter i midjan. Hans diet verkar ändå helt värdlös. Eh, OB... OB däremot... Jag tror OB, eventuellt kommer OB att spela division 4 fotboll nästa år. Alltså han riktigt slimmad Ja, Ja, OB är slimmad. Han är het nu. Eh, ja, det, är det är efter, man... efter os och kvällen då. Ja jag tror ja, os, Den var jävligt ful faktiskt han, eh, Efter den jävla misslyckade Inspelningen Eller ja Misslyckade. Det var ju fantastisk inspelning som vi fick slänga där Ja det gjorde vi rätt till. Ja, Men eh, jag tror den innebar det eh, Jag tror vi slängde en 3 kilo då Det kan han ha gjort mm. det... Han har knappt kommit igång än nu. Så ähm, tydligen så tyckte någon att han skulle ha mer ro så vi såg vi på messenger. Ja, han var hans äh, äldste brorsare som... Har på uppenbarligen. Ja, han var bjudet på middag i alla fall. Och uh, dök upp hos Åby uh, som hade lågat en fantastisk tvårätters. Och uh, där dök uh, uh, broder Fred upp med en flaska fi, fin och så ja. såg det ut att vara jag vet inte om den. När detta kommer ut i eten så vet vi hur du har gått. Du kan ringa oss direkt då och berätta. Sp spontant känner väl jag i och målaren att. Ska den ta slut så får nog Fabrofredo dricka upp den själv. Hoppas. Varför leker du med dubbel förresten samtidigt som du är borta? Det stod ju här. Mm. Och du var precis byggt. Vadå? då? Ja, det är ju... Goatia Tower nästan. Okej. Okay. Jag mm. vet vad det ser ut som. Det ser faktiskt ut som du var byggt i Hjalmar Jonsson. Mm. Men jag tyckte, vi har så långt redan på den här ledningen. Så vi håller lite på Hjalmar till nästa Han får en egen del. Varför byggde du Hjalmar Jonsson i Duplo? Om vi inte kan prata om Hjalmar Jonsson. Vi Towers. Ja. Jag tänkte vi skulle ta och prata den här matchen som vi hade sist. Den är matchen som vi hade sist <laughs> som jag till och med har glömt. Till och med någon här vilka vi mötte nästan varför att det var så jävla tråkigt. Eh, den där jag kan säga jag har suttit där ropat efter Sabba i tio matcher och eh, ja. där finns jag fotbollstränare. Nej, kan jag säga. Jag provade alltså en mot Kalmar efter. Nej. Du såg inte ens matchen och hört från säkra källor. Exakt. Det vill säga dig själv. Exakt. Mm. Jag, jag såg matchen. Jag. jag har ingen aning om vad du gjorde. Jag... Jo, jag lyssnar ju på radion där. Och jag kan säga att han här Det radion, är bra. Den radiogubben, det är ju det sämsta man kan höra. För det här, jag hör, Sabba har bollen. Mål, yes, skriker jag. För Kalmar säger han sen. Nej. Ja, den är inte bra. Ja. Den är inte bra. Den är inte bra. Var. Varför kollar du inte på matchen då? Ja, men jag hade inte möjlighet att du. Nej, du byggde i Kan vara så. Du byggde i Hjalmar i Döplo samtidigt. Säsongen som... dog efter Hjalmar. Nej, nej säsongen var redan nej, nej, Ja. Jag körde faktiskt en. Jag känner mig lite ung där. För jag gjorde en sån eh, klassiker, en promenad så som jag verkligen eh, älskar mitt liv. Ja, jag och min son, vi var och kollade, det var ju så här sista matchen, det betydde inget för Överås, vilket de visade med all önskvärd tydlighet. De torskade mot Partille som hängde kvar i fyran tack vare det med 2-1. Och Partille var rötna, så det hade varit läge att kört ut dem egentligen. Men det gjorde de inte. Sen tog bilen hem så tog vi en promenad direkt till Paddington. Så jag körde över och direkt till Paddington utan att pasera gå egentligen. Och det är väl egentligen så som jag tycker att det i mitt liv är som allra, allra bäst, verkligen. Det är så jävla roligt. Jag trivs skit bra på Övråsvallen och trivs skit bra på Paddington. Det var en söndag på vissa. Frugan kom ner också och vi käkade en riktigt, riktigt bra middag. Allting var kanon. Och så mötte vi Kalmar borta. Och ligger under med 2-0 innan jag fått in min jävligt goda middag. Jag liksom sullat i med två, två fina ginnhet. Bestämt maten och det stod 2-0 till Kalmar. Mm. Och det är så jävla dåligt. Och det är, det, är, det, är, det är som du säger. Som du hör på radio. Sabbalåsen har bollen. Bam. 1-0 till För Förvisso. Fel nummer ett. Duma tavla, Hans på Kalmanspelaren. Nummer två. Fabro Jon. Snälla Jon. Eller målvaktstränare. Vad fan som helst. Släng inte in bollen i målet. Det som är lite tjötigt nu det är att vi har nästan en varannan match-situation när vi sitter och hackar på Johns uh, ingripanden. Ja, det har, har så här mycket i år. Ja, kanske inte på hans ingripande men hans brist på dem. Ja. Uh, ja. Men skott, ett skott från 22 meter 4 centimeter från foten. Bah. På något sätt ska vi väl nästan kunna funda den. Kan jag tycka? Jag tycker lite det. Mm. Tvåan och trean tycker jag att han har någonting med att göra. Det är lite fel på något sätt. Men eh, första. För fan rädda bollen med foten. Med knät. Med armbågen. Med... Stoppa bollen. För helvete. du är, är ett lama avslut som de in. Ja det är... Det... Ja, vi hamnar i Spela Spelar dåligt. Det som är surt också, för vi är helt överens. Vi har bägge två velat se Zabba från start. Jag, jag tycker som vanligt. Jag tycker inte att... Okej, okay, nu, nu spelar han istället för Seb. Seb har haft någon kanonsäsong, men... Jag tycker inte alltid Sebs fel utan jag, jag vet att det Jag har sagt det tusen gånger. Den, det finns ingen dynamik mellan Seb och Mads. Tillsammans är de, de två ihop är inget bra mittfältspar. det är två duktiga spelare. Eh, Bägge beg, två är bra. Men de är inte fan inte bra ihop. Nej, nej. Och varför man inte. Antingen får vi ju spela med, antingen får man ju bänka en någonstans någon gång emellanåt och då får man ju ta, nu är Mads bäst, då spelar vi Mads. Nu är Seb bäst, då spelar vi Seb. Eller så spelar vi helt enkelt med fem mittfältare. Jag pushar fortfarande lite för att man ska flytta upp eh, Seb, ha ett hack i banan. Jag skiter ju, egentligen skiter jag nästan i vad man gör, men i, i detta läge jag är ju fan överens med Åby ta ett, ta ett beslut. Mm. För det beslutet som du har tagit, det har det har bevisligen det har, det har fungerat. Några matcher och det varit rätt bra, men över 90 minuter har det, det har fan inte funkat fem gånger i år med de två centralt, och varför Jörgen bara fortsätter det, Sen, för, för det, det tycker jag det är orättvist att Seb får all jävla skit för att det inte funkar för det är inte mm. bara hans fel han är visst han gör han dåliga matcher men som var det just i sönden Emma? exempelvis mm. som är, ligger i närtid då där är ju Seb är ju klart bäst av de två innan han går sönder mm. Och det har väl hänt någon annan match. Du har ju inte fler tillfällen liksom att se bättre än Mance. De, de, de funkar inte klockrent ihop i alla fall. Så är det. De är för lika, för olika eller... Någonting är det. Det är ingen dynamisk mittfältsduo. Och jag tycker inte det fungerar. Jag tycker det är helt jävla otroligt hur inte Jörgen kan se det. Jörgen äh, är väl tjurskallig. Ja, och det är ju inte Sebo mm. Madsen. Han är ju förmodligen helt iskalla killar. Nej, jag tror jag, att man jag, kan jag, spela jag, jag, med, med bägge två ihop. Men du får, då får du spela med tre mitt mittfältar. Ja, men det, det finns ju aldrig någon överraskning i den startup i stort sett. Omarsson, att han har kommit in, det är ju helt otroligt. Men när han inte... Nej. Men det har vi ju 77 skador också. Ja, absolut. Men, men, men jag menar, kollar man, man defensivt mm. så, så om du kör med du kör samma uppställning hela tiden och du har en keeper som slänger in bollar till höger och vänster och framförallt att det skapas ju en jävla massa chanser mot oss mm. och mycket av det startar ju i Gustav-ytan mm. och den har vi inte löst Fem, den, eller, nej, vi har inte det löst ner. den. Vi har löst den överhuvudtaget. Alltså. Ja. Det är inte ens nära. Eh. Och då är det var ju jättesvårt att se varför man inte söker problemet på ett annat håll än att byta forward. Står då? Så är det. Nu tar vi en paus och nu... sen kör vi Jan Jonsson i en helt avsnitt. Hjalmar Jonsson! Hjalmar Jonsson! Håll. Du vet är det typ en vecka sedan nu var va någonting va? Hjalmar bestämde sig för att nu räcker det. Ja. Nu ska jag sluta. Och det ja. känns ju väldigt konstigt. Ja vad såg du på din rygg på din match matchtröja Erik? Det såg Jonsson. Ja när köpte du den? Detta året. Ja men det var inte en vecka sen. Nej. Det var innan säsong. Eller när han ja. släppte eh, tröjan. När han släppte tröjan så köpte du en Hjalmar Jonsson tröja med en gång. Varför då? Eh, Jalma, han har ju faktiskt... Eh, vi satt och snackade ju om det lite innan. Att så länge eh, mitt aktiva supporterskap har funnits som började 0-2 när eh, det gick käpprätt åt halvete. Det var då Hjalmar Jonsson kom till Blåvete. Så här har vi alltid varit där kan man säga. För mig. <laughs> det är min pojol det här att <hör> prata om. Ja, det låter lite grann som Jalmar är som en förälder till det. En totti? Ja. Pojol. Hibbert. Nej, det är en jävla... Jag har inga problem med Hibbert. Jag gillar, jag gillar... Jag gillar konceptet med Hibbert och tycker att Evertorn bli behandlat honom till. men... Eh, Eh, Hibbert har ändå inte varit bra på 15 år Nej, Nej skämt åsido Hjalmar eh, alltså Jonsson har alltid varit där Och 15 år i samma klubb eh, Sådana spelare hittar du inte längre Ja, han har 470 matcher 479 Ålands matcher eller någonting mm. nu ska eh, jag se var... 20 ålands För Island borde vara varit fler 21 a har. Eller? 21 a ja. Yes. ja. det är ju fan rätt okej okay, alltså. Mm. För, det är ändå för ett av Europas åtta bästa lag. Ja. Men äm... Jag det fan unnat Jalmar och uh, spelar mot England. Det var med i truppen. Man var ju fan på plats i klacken. Ja? Mm. Det gör, ju, det gör ju inte Hjalmar till mindre kung. Det gör ju honom till en gigantkung, verkligen. Mm. Att Hjalmar står där i klacken, gör vulkanen för sitt land. Är fantastisk. Fantastisk människa, underbar människa. Jävla bra spelare. Och jag, jag, jag tror... Uh, uh, lite grann som när vi tappar. Uh, eller vi tappar inte utan vi skickar iväg. och uh, heter det far? Väler. Mm. Uh. Ja. Ja, uh, när du skickar iväg, käpp till Väler. Och så nu, uh, Jalma väljer. Uh, vad vi vet så väljer Jalma själv på slutar. Mm. Uh, uh, när du tappar den typen av. Eh, vad ska man säga? Vinnarskallar. Positiva vinnarskallar. Eh, även om de inte är bäst alla matcher. Så de alltid är fullständigt redo när det är match. Eh, jag har på sådana i minnen det, det bästa kanske är. Jag kommer till, jag vet inte riktigt om det. när det är inte förra året. Jag tror nog det är ett, kanske. Om ni är året eller om ni är två år sedan, Hjalmar börjar liksom med 22-23 matcher på bänken och helt plötsligt får starta eller helt plötsligt kommer in i 78 och han är bara kommer in och är skitbra och gör precis det som man förväntas av en en spelare. Och kommer in och bara är i bara är, bara är Jalmar Ser ut som att man startat 20 matcher i sträck. Men liksom inte, inte spelat en minut de första 22-23 omgångarna. Och bara går rätt in. Och bara är skitbra. Bara stänger. Och det, det, är, det är nog det jag tycker är mest imponerande. Hur i helvete man kan sitta på en bänk Och åka iväg och spela ursäkt fotboll. 30 veckor, det är och så sen Hjalmar du ska in eller Hjalmar du ska starta och så bara och var så jävla förberedd det är klart det är hans jobb och mycket väl medveten om att om att det är hans jobb men och ändå inte gå ner sig utan Aloms matcher mm. in inte deppa ihop inte sura ihop utan Oh, nu kommer min chans, jag går in och levererar. Och det, det, det gör han hela tiden. Och nu är jag uppe och kollar träningar hela tiden. så på kamratgården. Men de gångerna man gör det liksom, det är... Han är, gör aldrig en dålig träning. Hela tiden på hela tiden på torna Hela tiden förberedd för att... Det är kanske är jag som spelar imorgon mm. även om vi vet att det är Ragnar Bjärsh. Mm. Det är Ragnar hela tiden men någonstans dyker det upp en avstängning. Och men, då så är det han som mest given? Ja, det är ju där runt 0. Eh, han är ju vänsterback ganska mycket också. Ja, det måste det vara någonstans där. Då. Ja, han kommer ju egentligen som vänsterback och spelar vänsterback ganska mycket. Han kommer från. Um... Hötur. Ja, han kom... Hötur. Ja, höttur, och sen gick han till Keflavik. Sen kom han till oss. Mm. Så, det har varit en liten ofrivillig klippning här bara. Ja, jag äh, såg jag jag ur... ur äh, mikrofon... <laughs> grejen ur paddan. Det har ju hänt förut. Det hände igen. Ja, jag var lite jag var lite till men när vi pr pr pr pr pratar om Jalmare där ja, det, pratar... det blir ju lätt så när man pratar om Jalma. Ja, väldigt var, var enrä jävla Halmstad matchen där. Ja. Eh, skit samma vilket då liksom men det, det är väl här någonstans 0.5 0.6 0.7 Värmeblod är ju med i alla fall. Vi är nere på 10 van leder med 1-1 så 2-1 nu vi vi hamnar på 10 man. Jalmar eh, sköppade vägen, Jalmar frispark från eh, 52 meter som typen eh, eh ja, eller om han träffar Sig Sigge Spanna i det nogo så eh, om Pontus nickar i mål eller någonting. Sen får vi en frispark till eh, 40-45 meter och i jalma drar iväg ett nytt snösköt. Och jag tror, jag tror den singlar rätt in. Liksom. Vi vinner med 3. Jag vill gå ner på. När vi är 10 mars, så går ni ner, faktiskt ner och spelar 4-3-2. Fan, det kan vara 0-7 när vi vinner guldet, alltså. Vi spelar 4-3-2. Är det den här han bryter benet? Ja, målet, han som har lagt den. Ja, då får vi byta mål. Håller jobbat framför den. Den ja, ja nog skämt. Och, ja, och Konjova, alltså, han gör ju ingen fantomars. Men. Det står i Almar i alla fall. Almar avgör med de här två jävla långa jussan för där. Mm. Och det, det är ett av mina bästa Jalmar minnen Sen, sen har vi ju ett annat minne, Almar men lite kul nu i efterhand, men just då var jag så där jätteglad. Det var ju på den tiden när man visste, man åkte upp till Borås och visste att vi låg under med 2-0 redan innan matchen började. Och att det regnar och, ja. Ja. och då är det då då. Men i alla fall att man kände någonstans där det kan också vara på någonstans 0-8 någonstans där kanske, Sirikus kom inte er. Väldigt vakt minne här, men det är liksom här: ja men det här går ju rätt bra idag ändå. Det kanske går vägen. Jalma gör en tvåfotare, missar Stefan Inchichak i bollen, passar in och det, så det är så rätt nånting till Hällsborg. Ja, du gjorde det igen. Ja. Vad jag och Hjalmar ja. gör det igen. När målet är som bäst, då... Ja. Men nu har jag lyftat mig tillbaka med min det här, cirka 50 centimeter ifrån... Ja. Den fortsätter nu. Ja, ah, just det. Nu var det i alla fall så här. Eh, hur man gör tre säsonger... Eller... Det behövs tre faktorer egentligen för att du ska göra 15 säsonger i en allsvensk klubb. För vi som sagt, han är ju inte med i Barcelona där det är jättebara 20 års in. Du kommer inte så mycket högre. Eh, det ska han vara så bra så att han platsar i en allsvensk toppklubb i 15 år. Och det gör han? Ja, eh, men han får inte vara så bra så att han, eh, någon av de riktigt stora pojkarna kommer att hämta honom. Eh, och han ska dels vilja vara här i 15 år också, som islänning också dessutom. Men som islänning tror jag ändå det eh, funkar rätt bra. Jo, ja, men jag menar ändå, eh, ja. ja, någonstans ville väl jalmar också spela i Premier League som ung. Ja, Det är väl ganska... Uh, att han hade det som mål. Men du har ju ändå pratat om Tony Hibbert här helt plötsligt vid 200 olika tillfällen. Och jag hade absolut kunnat se att uh, just Jalmar hade petat Tony Hibbert. Uh. Ja, det kan man tända. Ja Han har ju bättre tekniken Tony Hibbert. Ja, eller Hibbert på ena sidan, Jalmar oh, på andra sidan. Om ni vill kan du gå in på Youtube att Tony Hibbert skills... Så ja. har någon lagt upp en fantastisk Youtube-klipp. Ja, men den roligaste med Tony Hibbert om vi nu ska prata om honom är plötsligt. Det är ju ändå den till med his score when he wants. Ja. Den är ju fantastiskt rolig. Ja, gjorde helt mål. Ja, ja visst. Det måste ha ett par till min ja. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, det är ju hysteriskt roligt. His score when he wants och bara störma planer. Det är ju faktiskt eh, fotbollsskulpturen är det som absolut roligt. Ja, det är humor. Det är humor. Man förstår ju, men det, det är ju på samma på samma sätt, som nu Det är kärlek bara men, Ja, alltså. nu håller jag ju på det röda laget ifrån den där Men här är blåbit du, ja, du du du Jalmar du är ju du är fan kung. och så fruktansvärt älskar Hedervall Jalmar Det är ingen som snackar illa om Jalmar Jonsson Nej, det är det inte det är Jag har inte någon som säger, vad gött. Det är möjligen... Eh, eh, vad heter han? Nummer 24 i blåvitt. Våran inre mittväntare eh, från Hot Vidaberg. Tom ja, Pettersson. Ja, just det. <laughs> De tycker att Hjalmar har lite lite risiga uppspel. Då och då. Det är fantastiskt bra låt. Ah, det är fantastiskt <laughs> roligt låt, men det är du Ligg med min mor så du blir min far det bästa linjen på länge Ja, fant fantastiskt kul ja. annars är det ju det är ju egentligen Tom som har sågat hjälmar mest <laughs> av alla men ja, han har ju, lö han har ju löst det på sitt eget speciella sätt På mm. tal om han har varit ärkeängel också 07 Hjalmar Ja, när så vi, vi vinner guld. Vi, vi så är han, glömma, glömma När vi vinner guldet senast. Då mm. är han med Erkengel också. Mm. Och det är, det är väl lite grann det som. Om vi rundar av janmar Så får vi väl ändå säga att det är det här som personifierar honom. Det är att han är engel när vi är som bäst. Ja, annars brukar jag ofta som att trokällorna får dem typ ett sånt skit. Ja. Ja. År som 2012 hade jag som är kärlek eller 02. Ja. Men jalma får det när vi är som bäst. Och det, det är så vi ska komma ihåg Hjalmar. Eh. Som bäst när det verkligen gällde. Mm. Han ja, vinner alltså eh, svenska 07, Svenska kuppen eh, 08, 13 och 15 eh, ja, och Superkuppen 2008 men det är ju... han, har, han har ju sin egen eh, låt också ja. eh, på, på plan och i klacken och den ska han och han är så jävla värdig och Vi rundar av Hjalmar helt enkelt med Skål du skålar inte för du dricker vatten och inte ens det. Jag dricker men, upp igår. Men jag, jag, jag fantastiskt respekt. respekt. en fantastisk Sista matchen mot Älvsborg, ett eget tifo. Ja, äh, hoppas jag. du dricker ull då också. Ja, det kommer jag göra ja. den måndag. Ja. Jag skiter med vad det för då. Men om du inte dräcker det ja, då, ja, är helt då. värdelös. Ja, ja, ja. Nu kör vi lite Hjalm Mängdsson här. Så kommer vi snart tillbaka. Ja, det är ett avslutande program med lite fotboll i allmänhet. Och, uh... Lite i goda nail. I synnerhet. Ja, oh. Det är fan gott, alltså. Det är jävligt fin eh, bärs. Du kör. vad kör du, Erik? stod så. Nu ska vi prata om landskampen igår. Den som du inte såg. Jag såg första halvlek, sen fick jag nog. Och eh, hit the town. Ja. Sen så upp du ner där fullständigt, helt enkelt. Nej, inte fullständigt. Nej, men det är ju ändå så att... Jag dricker vatten idag. Ja. Men skit i det här nu. Var, var det en bra andra halvlek? Jo, eller eller var det nu en? <laughs> <laughs> Nej, det är klart det inte bra. Men om, om, om är, är vi nu... Vi är helt överens om det att... Förbundet var ändå tagit ett vettigt beslut här. Utsett en vettig förbundskantin. Där är vi överens, eller? Ja, har du det. Ja, där är vi överens, eller? Stort tack. Ja. Allvarligt talat, det där jävla bakruset, det går det inte upp det idag, eller? Nej, idag är det som slut så ja. nej, det är inte. Ja, det är lärd ut Nej, Jan Andersson känns i min värld som ett vettigt beslut som förbundsgäpting. Jag gillar Ebbe. Och tycker det. Nej, jag tror att han kan göra någonting bra jag tycker det är lite intressant jag såg lite, sett lite intervju med Dörrmas inför matchen mot Luxemburg i år att han ja, naturligtvis tycker han att han har fått spela för lite det har ju med tyckt förmodligen och jag var i hans läge men igår gick han in och visa att han ska spela lite. Ja, han gick in och visade att han har spelat för mycket. Helt oduglig. Sen Janne allvarligt hållat Toyvone. Han sparkade in en boll mot Holland för ett gäng år sedan. Men vad fan har Toyvone gjort egentligen de sista fyra åren? Var spelar han? Inte ens Sunderland ville ha honom. Och de är dåliga. Vad spelar han nu? Toulouse va? Jag tror att han spelar i Toulouse. Ja, han spelade i någon jävla stans i Frankrike i alla fall. Eh, Sönderland tyckte han var för dålig. Vem var inte med igår så? Nej, Martin Olsson spelade istället. Var, varför? Det vet jag inte. Det kan vara så att han ville vila vänt till viktigare uppgifter. Ja, vi möter det. Bulgarien på måndag. Då får vi se vem som spelar. För jag menar, ska det vara så igen då blir du ju sned igen på förbundskraftighet. Ja, det blir du alltid när det vänt spelar. Ja. Det kan vara så att eh, han kräver mycket av sina ytterbackar och vill hålla dem på tårna. Att det, att det, att det är mycket arbete där. Eh, Martin Olsson spelade igår förhoppningsvis så spelar vänt på måndag mot, det är måndag va? Mot eh, Bulgarien. Och det är på kompisarena då. För alla matcher ska ju gå på kompisarena För det är sånt jävla tryck där. Och det är sån jävla bra gräsmatta. De har ju Sveriges världens största Jumbo-tron också. Ja, vad är det värde så? Jag har aldrig sett en Jumbo-tron som är så här stor. Så. Nej. <laughs> Nej. Nej men har vi en bra Jumbo-tron Så det är det klart att vi ska spela i Stockholm. För det är folket är också. Vi ska bara måla upp lite åskådare också. Och så spela in, helst spela in lite god musik. Så att folk mm. tror att det händer någonting där. Helt värdelös stämning. Naturligtvis. Ja, för fan vad meningslöst. Men jag, jag känner som så här. Jag vet inte vad du, Tony Hibbert älskar och Tysklands hänger känner men jag, jag har en sån Gräsänklingshelg. Den här helgen. Nu är det inte så att jag inte kollar på Premier League annars. Men det var en sån. Och så är det fan ingen fotboll. <laughs> Nej, jag har ju också råkat ut för den en gång i dyran. Men det är ju så jävla tråkigt. Jag hade verkligen en sån. Gå ner till Paddingtons klockan ett. Tänk, gå hem klockan... Uh... Ett-tänk... Ja, eh, men typ plus. en tolv timmars ja, på, och sen, på Och då varten. var det naturligtvis landslagsuppehåll. Ja. Tjo hej. Ja. Ja, men det är ju så det är ju ja, men det är så få människor i Europa just nu som ja. är glada över det här landslagsuppehållet. Mm. Eh, islängarna, kanske. Men. Ja, men det är ju som de skrev igår där... Eh. Det såg inte du för du var ute och ner där fullständigt Men jag, jag körde det inlägget där att fan, kanalerna Måste ju slåss Om att köpa, köpa in Sveriges bortamatcher I VM-kvalet Nu när det är jo, Jonasson förstod ju inte Den tanken att Det skulle vara så jävla ointressant Men allvarligt talat Vad fan är det folk kollar på vad är det vi kollar på? Vad är det vi pratar om i Bastun egentligen? Det är ju för fan blåvitt och Premier League och oh, eventuellt så där. här Bundesliga pratar vi jävligt lite. Jag pratar men ingen som lyssnar. Nej precis, vi lyssnar men vi skiter i det. Nej men Bodysliga kommer att bli någonting som, som jag tror att vi kommer att prata om däremot. Jag tror inte att du är helt ute och cyklar. Att det är någonting vi kommer att skita, skita i i hundra år framöver. Men, men jag är ju ändå 60 talist Och då pratar vi Premier League. Vi lever Premier League. Vi vill se Premier League vår jävla helg. Det är vi, och jag vill följa Blåby. Det är blåvitt för pratar om till 90 procent. Och så kommer en sån teigare upp och då. Det är inget är blåvitt och, blå och, blå och, blå och det är ingen premierlig. Och Marcus Berg är bra i Ja, han missade ju en 7-8-lägen mot Luxemburg. Ja. Nej, han var helt okej. Det var ingen som var fantastiskt det var ingen som var jättedålig med. Vi, vi har ju inte hel matchen och kan mycket väl sluta. med De, de håller ju på att göra 1-1 den 94 med 10, man. Jag vet inte, jag... Vårat landslag har varit på det. Nu, nu är det ju inte Zlatansson som tar ut laget längre. Eh, du är ju så här rätt skönt. Ehm... Och jag, jag, är jätte, jag är jättenyfiken och jag tror jättemycket på konstellationen Jan Andersson, Lasse Lager. Jag tror verkligen att de kan göra någonting jättebra. Men vi har ju för fan inga spelare. Men alltså, jag såg ju mot Holland. Du, du leker med dubbel fortfarande. Ja, jag såg ju matchen mot Holland där och det, det, det är lite väl mycket Norrköpingsander över det hela tyckte jag. O oh, men han är ju ska är... ju så rätt mycket bra men ja men vad fan det är ju... jo, jo men det var ju alls svenska. Jo men han släppa eh, vad heter det Hannej Kujovic var ju inte med nu. Han är inte med i den här truppen. Nej. Och igår så kome er... Fransson startade ju inte. Problem med, med han är ju inte i Flornösjöping. Ja men... Men han han är, ju, i... han är ju sådär verkligen. Han var ju det... fantastiskt ja, dålig, han... tyckte jag mot uh... det, det, det var, märkte jag att man, han var, var lite dålig. Ja, det det eh, Totte, Totte kom in eh, med tillägg kvar plus en minut eller någonting eh, Vi har ju lägg. det är ju som Janne säger efter matchen får vi gjort det på bollar i första så rinner du väg matchen är stängt nu får vi ju aldrig stängt matchen och då är det jobbigt men det där var ju lite gejsmatematik att sitta och se. Ja, men det är ju gejsmatematik. Men det är ju ändå. Ah, nummer ett, du, man, kan in, man, man kan inte ta in toivonen till ett landslag om man verkligen vill någonting. Eh, nummer två, dörmas Varför fått du få två med för? Och nu vet vi att han, han var riktigt jävla dålig. Eh, glasbordet Sitt ut och har läkt Helt och hållet eh, ännu Men han det, i, I min värld så är du. ju eh, eh, nu, nu är du väldigt Sladden igen ja, sorry. Mm. Men Ektor eh, är eh, Ja han är Bra när han är frisk Men han är ju aldrig frisk den stackaren ja. Ja, Nej men nu fan, vi, vi har ju pratat om det förut liksom, men har vi fått något svar på hur det är i helvete ramlade genom ett glasbord helt nykter utan slagsmål? I Hamburg. Just att det i Hamburg också va? Ja. Um... Nej det har vi inte fått. Naturligtvis var han sketfull och det var Men mm. varför kan du inte säga då, du hade hedrat honom. Lite så. Ja, jag hade ändå gillat honom mer om han sa det, när vi får med Volin. han är ju hamburgsexperten i Sverige. Men fan är det då? Ja, han som har bundesliga båden Ja, den är, inte, jag har Ja, äh, lyssnat. Äh, han måste inte bra, den killen just nu. Hamburg har ju öppnat så starkt som bara Hamburg kan Ja, men de öppnar ju lika rötet hela tiden. Men vi... För Sveriges skull behöver vi ha igång en benektor. Mm. Det är ju helt uppenbart. ja. det är... Han är väl nästan den bästa nu va? Vi mm. har. Sen är... kan jag inte fatta varför de inte... De får ändå Lilla ringa det. Pontus och säga det. Pontus, för helvete! Du är lagkapten och du startar alla landskamper om du vill vara med. Hur svårt kan det vara? Eller? Jalmar är ju, Jalmar kan vi inte få, Jalmar är ju Nej Ja, han är ju då. Det... Ja, tyvärr. Annars hade det varit okej okay liksom om Jalmar nu gör ett aktivt beslut. Jag ska mm. inte spela i blåvigt med men jag kan tänka mig att spela i svenska landslaget. Mm. Det hade ju funkat. Men Pontus, han är ju inte ens gammal. Ja, jag ska mm. akta en ja. Jag lutar mig tillbaka och dricker min eh, oppigord. Mm. Men varför inte låta Värmblom vara lagkapitän och starta hela tiden? Mm. Han är större än Putin i Ryssland. <laughs> Putin? Putin, ja. Ja, skämtat om den killen här för då vet vi inte vad som händer. Putin? Ja. Vi skämtat om Putin. Nej, ja, ja, det är verkligen inte det. Jag skiter med. i Putin. Nej, in den som hamnade, mm. brukar jag säga. På tal om. Har vi fått någon reserapport från Düsseldorf-resenären? Var nöjd? Eh, slips? Ja. Eh, de hade bärs i sådana jävla ryggsäckar. Eh, så eh, slips var nöjd. Och det är detta gått folk, och detta, kommer vi avsluta den dagens podd med. Varför man gillar Tyskland? Och Bundesliga före Premier League. Premier League, jag fick inte ens ta med mig ölen in på arenan. Tyskland någonting med ryggsäckar och öl. Och försöker sälja ölen? Ja. Och varför Pontus Wernblom borde vara lagkapten i svenska ja. landslaget? För han dricker öl. Nej, för att han är bäst. Ja, exakt. Ja. Och Nynberg går det inte bra för. Jag kan också meddela. Ja. Något annat jag skiter i. Ja, det är ju Stalins häng. Nynberg. Ja, ja, ja. Du tänker så. Ja. Kvala det. Skod kamraten. H2.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 Inget som slår känslan man får När du sätter två sulor i Rosenbergs lår. Du är vår varfars far lika som på som Poseidon Så hylla våran evighetsmaskin Måndag, tisdag, onsdag, torsdag Fredag, lördag, söndag, som en är du sänd. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag, Hjalmar Jonsson, en legend.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 min Av hela mitt hjärta Jalle förlåt Du är vår farfars far Lika ståtlig Som på Poseidon Så hylla Våra nödmjuka Kamrat Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag som en ängel är du sänd Måndag, tisdag, onsdag, torsdag Fredag, vardag, söndag Hjalmar Jonsson, en lägen